ウ agunduzuane Duniani。ウ、ah、dun anojutia, Ugunduziwao, Unawatu wa Mimi Neitua, Ananias Edgar <音楽> Kuvumbuakitu, Chakipeke, n a u l e t a m a b a d i l i k o k a d i k a Historia, Yamonadam. Nijambu ambalo olinaleta hisia za kufuraisha na kuridhisha nafse mbunifu Report ya BBC imeleza Nijambu jema na la kufuraiya kwa wale ambao walikuwa nyuma ya mbunifu mzuri wa mambo balimbali kama gurudum Saruji, injini au mtandao Hata hivyo siugunduzi ama uvumbuzi wote unaleta manufauli mwenguni Wapu ambao kusema ukweli wamiacha ugunduzi wakusikitisha na wakutisha zaidi duniani. Hawa ni wagunduzi wane kwa mujibu wa BBC katiao ambao mara nyingi bila kupima nguvu za waribifu za ubunifu wao. Walishia kuleta baathe asila ambaya zaidi katika historia ya dunia. Namba moja ni Robert Oppenheimer au babo wa Bumla Atomic. Hakukuwa na manasaiansi muinjine aliyohusi shoko karibu zaidi na ugunduzo kutengeneza jomabom ya atomik, wakatwa vita kuhya pia dunia kama roboti openhima, manafizikiya, wakinazariya wamarekani alikuwa mkurugenzo ambazo radio Manhattan pia, ambao uliweza kutengeneza bom la kuanza la atomiki katika historia ya dunia. Bomuhilo likatumika kuri puliwa katika jangwa la New Mexico katika operation leoitwa utatu. Namo Julai kumi nasita muakrafumo ya chizara ubanata ano, chini ya muzimu ya kabla kurusho kama bomuhuko iro Shima na ngasati chini Japan. Ambapo nakadiria kuwa watu katika lakimoye na hamsi ni mbalakimberi na hamsi ni ulipoteza maisha. Nambambidi ni Arthur Gulliston na kemikali ilioitua Agent Orange. Mwana biolojia wa mimea wa marekani na mwana fiozolojia Arthur Gulliston hakuwai kufikiria kuwa alikuwa kiunda kitu ambacho kinaweza kutumika kama sila. Kitu kinachoitua Agent Orange. Eneulaki la utafiti lidilenga homoni za mimea na Arthur za muanga kunyukuwaji mimea Lakini ngunduzi wako kaiibu asilahiyo ilioto mikanamarekani kwenye vita vya Vietnam katika makrafu ni miatisi sasichinabili hadi makrafu ni miatisi sasabina moja. Kemi kalihi ya agento Renshi litumika na jeshi la Marekani kufulizia kuni miti na vichalka wana kuweza kujificha na jeshi wa Vietnam. Kemi kalihi inasaidia kuniyausha na kudondosha majani yote kuni miti komudamfubi. Na kuafanya maduyo wa Vietnam kwenye kanaki raisi na jeshi la Amerikani. Kuahivyo kuanzia muakafuni miatizo sainambiiri hadi muakafuni miatizo sabini. Wana jeshi wa Amerikani alitengenezwa tukribanik galoni milioni shirini za dawa hio. Ili kuwaribu kabisa mazao na kuficho maficho na njia za maduizao. Bali na kimekali hio kupigwa marufuku badai. Gunduzi mnyeweri daikuwa saiansi litumi kavibaya. Sayansi, inalenga kuboresha hali ya ubinadamu siyo kuipunguza au kuwaribu, na matumizi yake kama sila ya kijeshi alionikana kutufa kwangu waliongeza. Namba tatu ni Mikael Kalashnikov, mgunduza bunduki ya AK-47. Ni mbunifu wa moja wa sila zinazotambulika zaidi duniani. Bunduki ya nusu otomatik ya AK-47. Mnamo, mwakrifu njimia tisa roba na saba, Mikaili Kalashnikov wa Urusi, aliunda bunduki hii raisi, sugu na ya kuwaminika mbayo, ikawasilaa muhimu kwa majesha Sovieti na Urusi, pamoja na nche zingine katha. Pamoja na ugunduzi huo katika maisha ya kiote, Mikaili Kalashnikov, alionyesha majuto kiasi kwa vunguzi wa kimbaya. Na lala fofofo, aliwaikusema, Alikiri muda mfupi kabla kifocha ke kwa mba, alikuwa katika maumivu makali ya kiroho. Namba nne ni Alfred Nobel na Baruti. Alizaliwa katika familia ya wahandisi. Nobel, alifanya kazi na baba yake katika utengeneza ajwa vilipuzi, lakini mnamo wa umuakrafu njimia nane, stinane, alikutana na tukio la kutisha mbalo. Liligusa maisha yake. Wakati mdogu wakiwa kiume na watu wengine wane waliuwawa katika mlipukuwa nitroglycerin. Miaka miuli baadae mwaka rafunyimi ya nane, stina sita, nobel, halibuni mbinu uliorusu kilipuzi kisecho imara kushuguli kiwa kwa usalama. Ili kupunguza hatari, halichanganya nitroglycerin na nyenza kufionza ya vinyoleo, hivyo kutengeneza baruti. Uvumbuzi huu uliumpate utajiri mkubwa na umarufu pia duniani. Lakini pia uliuleta waribifu mkubwa Na BBC na ripote kwamba haikuchukua muda mrefu Fumuzi wake kwanza kutumika kwa madhumuni ya kijeshi Walitumia kareka makombora ambalimbali na resasi Na kusababisha mamia ya maelf ya vifo Bila shaka Nobel Hale kufa mnamo disemba kumi Mwaka fujimia nane tezina sita nyumbani kwa kesanero ya mo Italia Halijutia unduzi wake huu ちゃ m a k ゃまからひ n に、BBC、みみない a n アナニアスエディガー。